دیرشم مبارکه پسوره نازعات کی د سلور دیرشم نمبر آیات مبارکہ نازم نو درس دی فاذا جاءت تب مسل کوبرا کل جبراشی د قیامت په نومونو کې ودوم ده اتمه تل کبره ا دین دمه شویلې مراد چې دینه پس به مړي ژوند کی او امام مبرر چې د لغات امام ده دی عرب هاغه مصیبت ته اتمه تل وې شی لا الذی لا تستطاع عذاگر و ستعقد تجانی زنی مصیبت د وسنبار وی اغه ته سوی اتوامتل کبرا چې د هر چا د وسنه سره د غور د قیامت ته اتوامتل کبرا وي او د الفاظ داس دي ویتم الفرس تمیمن اذا استفرغ جهده فی الجری از که جسم را زوری او دم را منده شروع که نو عرب دیتا وی وی توامل فرس بس جسم را زورو پکی که ناغتول ختم کو او عرب وی توامل ما اذا مالا ان نهر کل لہو او بچه نهر بلکل لکی سم په دید خونوی را پایی گی دیتا وی توامل ما نو حر سوی ڈکلیوی داسی اولو یا رس براشی ټول مرگان به په کې ده قبرن را پور ته شي ا دا را پور ته کې دللب هم سااج بهوي الله د زمونږ د ټولو برګې شي داماللو پې بار و او دومره ل شرم لې به چې بعضې خلک به الله ورته و غورځ چې دې شرم لې د شوول کو کل چې باراشه غم مصیبت لوي یو لوي مصیبت باراشي یوم ایوم یتذکر الانسان ما سعى پکمرش را یعذب کی انسان ما سعى او چکم کوشش کړو کدا خیر دی او کدا سٹور بوله داسې مخې لشی زه کدا روخ سترګې د زل سترګو مادر وی علاوه یما درنه د سړکو نه پردل اوس ختی استیز نظر او چلاوا یوم یتذکر الانسان بکمر سرا یاد بک انسان ما سعا اغه چې کم کوشش کړه دې عمل کړه د خیر او شر نو د خیر د عمل بارک بومې دون لري او د شر د اعمال نبدې ير کئ خپل کوشش بر آیات کی او افسوس پکې وای ویا لې تنی قدمت له حياتي ها ير چې د دې ورځي د پاره مخ کې سرهګې غلې دا خو غره الحمدلله موږ او تاسو د توفیق راکړي که شکرا په وسیله د نابویا سوس ګنتی درسل کېنی یا پای سبو خیال له دا خو غې باندې سودا دا و برزت الجحیم لی بایرا راخ او سرګن بکړې شي جهنم لماب دغ د چا د پاه چې ونی جهننم بره سرګن شي دغې لمب او کفار بهې اغ و وبرې زتل را سرګن بکړی شي جهننم لاب د غه چا د پاه چې فممن توغا هرچي آغ شوق دي چې سرکشي کړي وا هي دنيا کې جوانې د سرکشي او په ګناحو نو فرمانونو کې د حد نورته ورو فممن توغا هرچي آغ شوق دي چې سرکشي اختيار کړي وا واثر الحيات او غه کړی او ژونددون د دنیا ژونې غور کړو او اخرتې پریخو فل جحي نوبي شکه جهننم هي معوع اوم دا جهننم د غ د پاتې کېلوځې دی ارځ هغه سوق د چی سرکشي کړي وا واثر الحیات الدنیا غوړه کړه او ژوند دنیا اخیرات شاته غرزول او دنیا مخه لا کړه وا د خپل قبر ځن کدان اخیرات فکرنو طول سوچونه طول سوچونه د دې فادي دنیا لا 파رو اما سندا سره وي څومره جدي له سوچونه ډېرې دمر غمونه ډېریګي سمرچی دنیا له سوچونه ډېره ندورس کیږي اګه چا حدیث کراغلی شا دا غمونه راوا وسلو د ټولو نه یو جوړ کو چې اګه د زر نکادنه او د قبر او د الله د بلاکات غم نه نو الله بو ورسدې ټولو نشي شي کافی بشي و اما من خوف مقام هرچی آغا سوگ ده چی آغا یری دلیو مقام ربیهی د مقام ربیهی دو مانا گانی دی او داتا صورتی رمشو صور رحمان که ولی من خاف مقام ربیهی جنتا مقام ربیهی او دا مانا عرق سوگ در در دی چی اریگی دو دردو دردن از رب دوانده چی او رس بدا سیوی چی دوی مشمیلی کی پوکیو والیشی ز به بر بډ سرتور خپ له د ق نهروم او د الله مخله او درول شم پیشکولې به شم ما سره زما د د جوې صاب ما چې سن نکل نو الله به غې پخت نه کوي یو د مقام رب دا معناله هر چې هغهڅوک د چې ریږي د پیشي د خپل ر به د رړان د درېګم قیامت دقییا یا مقام, دا مقام دو رب دا معنا ده هرغهڅوب چېریږي مقام مرب دو دردو د رب دنه د سر د پااساب مسلمانان وي ز د لسه دررو غوا رب د سر د پااسولړ فمن افمن هو قامون الله کلې نفس بماکه ثبت سوره راحت کې درتهیررو. اغزاد چې سوک سکه سر د فاس ولاردې ويني غوري نده یې ريږي چې ما ته رب غوري زه خدامز کوم خرب غوري زه خدادار کوم خورب غوري وا اما من خاف مقام ربه هر چې هغه سوګ دې چې یې ريګي د پېښې د خپل ربنا چیزا با رب نوان دی پیش کی گم هر زی کی اللہ در حر چا سر بوجود دی ویدہ حاجیم داد اللہ مکی رحمه اللہ کمخواست دی بادت زیو نائی کسو دی برت خبری لیکنی وی یو په کې جی گناہ که نو دا سی لار شجی اللہ خودی نو گوری دا سی زی یو دی برت خبر سوا دا لی روی سڑے او مکم مکرامه کې دی راو وای کالشی بري شغير با نه د برتانی انګريزان را ل ادا علماء قتل کل جمعه تنا مدرسې ټوله دل دل کل سو رسول کیتا غنا د دریاونه لو ورغ ور رسول شو له وسو له شو نهاجي صاحب بجړ لوی څو خجل لا پټول تی ورته وق کیو چې دار دوم دیوبن بنیاد کې خوده شو ویاجی سے ویداز از ما تهجود دعاگان قبول کړي دا زما تهجود دعاگان قبول شوي ویاجی سے پهوا با وخانو باندې مديني منورې ل خلق دله نوخ والا سره خبره کړي و چې ما په مدینی منورې ل بوزي اوب پیدل منزل او افتال سرزي به لګي دي نوخ والا سره خبره خلاص شوه ذمره تقوا و, و, و, و یو کس یو کشرتویجه ده ما به مدینه منوره له خط وړی ناغلی بالکل بشک خط وړب خو زبو خواله نه تاسو کو ما جور خبره کول استاد خط خبره می نه وکړي سپوشوی په خبره وای دا الله و او شاندګنه خط باندې وخص درلی وی بالکل خط وړم خو یو شرط ده خواله سره جما خبره کول استاد خط ذکر می نه وکړي ناغنه کو <متحدث> و اما من خاف مقام ربه هر جا سوق دے چیری دې پېښې د خپل رب ادا ګور الله هو الهوي ولنم کیسه دا ټول زموږ د حجان صاحباله پیجني یو دور دا شو د باندې درس پنځو هر څو جو هات شو نو یو سره یو کسرار ویمالیوی بس کارو شخ پل درس پا کہتا پس ہر چې چیو اللہ چې جلیلیو چیاد خیر بن چیو ویاغا وخنا زمان درس شرو دے داغپا دا زری دیر و خلقو الله خیر و رسولو توحید و رسولو داغمت دے اتفاق و اتحادی و ذریع یو زلت حج کی چاہتا پوسو کو ویزو دورکاتا کوم امام پسی کسا لور بکو ناورتی نا لابندگانو دی یو رزبانی خو حج کے ا دته یو بل لګری و ک لاسه شوی او ی وررزمې اتفاق نه کوڅ کوي و نن کو دو کاه که سور کاوکه کمس کم ننخوا د ایام تا بهدار وکه که نه که په خبره پوه نه شوي و دا یو ور خو چرته اتفاق سره را شي چې حجلم راغلی نن چې دوا به دوه کومه او سور به کوم ته ام دو کوي چې سلام وګ د د ک دوا موکل موکل د اسپغ نه غ تونون ې لاړل. وی دی اور اجتهادی مسائلو کې دم سختی نشتا و اما من خاف مقام ربه هر چا اسوک د چيریګي د پيشي د خپل ربنا یاد دينه رب د سر د پاسه ولاړ ده پاس و نه نفس عن الحوا او من کي نفس فل د خواهش د تعبدارینا ف جن ته معوع نوبي شکه جننت چې د غزې د پاتې کې دو د د الله مله او لما او دل تیکي ترک هو مف جننا ا دا د چاخواخوا د چې د جننت چابي لاسو کې میلا شي خو الله د لاس کراې. وئیچا چه د خواشتابداري پرې خو چابي ولا الله سو کې ملاش دې طبيعت منه مني ادا چابي ولا بس چمړشي بیا جنت لوردن نشکره سپشوي او کسشوي نثار كل هوا مفتاح الجنه ذخل خواهش تابداري پرې خل داد جنت په چابيانو کې داد کوي و اما من خوف مقام ربي وانا نفس عن الهوا منے کو نفس د خواہش ته تا بيدارينا فان الجنت هي الماوى نبي شك جنت اغزيد پاتكي دود د لے الله ما شاء الله بنو وصلی الله تعالی اللہ خیر خلقه محمد الی و اصحابہ